di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Abdillah bin Dina Daripada Abdillah bin Umar radhiyallahu Anna rajulan minal a'rab Laqiyahu tariq makkah Fasallama alaih Abdullah bin Umar وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحت الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليشير فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرْ سِلَتُ الرَّجُلْ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ أو كما قال Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Seorang Sahabat Nabi yang juga merupakan ipar kepada Nabi saw. iaitu Abdullah bin Uma bin Al-Hattab radhiyallahu anhu. Kata dia sesungguhnya seorang laki-laki daripada golongan badui telah berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab di satu jalan menuju ke Mekah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni anak si bin satu hari dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah berjumpa dengan seorang Arab badui wasallama alayhi Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar anak Sidina Umar Al Khattab ni bagi salam kat dia. Jumpa satu badui di tengah jalan, anak Sidina Umar bagi salam kat dia. Wa ala himarin kana yarkabu. Kemudian Abdullah bin Umar anak Sidina Umar Al Khattab ini pelawa Arab badui ni naik himar dia dia jumpa kawan ni tengah jalan dia bagi salam dekat kawan ni dia ajak kawan ni naik imar wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si tidak cukup dengan dia bagi salam bagi salam ni tunjuk kepada lah. hormat dia jumpa dengan badui ni tengah jalan dia bagi salam tidak cukup dengan dia bagi salam sebagai tanda hormat dia pelawa kawan tu naik himar hadiah dia dok bawa ni tidak cukup dengan yang dua a'taahu ainamatan kanat ala ra'si dia ambil serban hadiah dok pakai ni bagi kawan tu pakai Abdullah bin Umar bin Al Khattab ni dia tunjuk kata dia punya hormat dekat batuhi dia jumpa tengah jalan ni dia bagi salam dia panggil kawan tu naik himar dia dia longkang serban dia bagi kawan tu pakai kanda bin dinar seorang sahabat lain yang bernama Abdullah bin dinar bila dia tengok anak sayidina umar ni layan badui ni macam macam tu dia kata dekat abdullah Abdullah bin umar ini kata dia aflahakallahu innahum al-a'rab dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan pada kamu pasal kamu pelayan orang a'rab ni orang badui ni wa hum yardawna bil yasiir dia kata yang kata orang badui ni depa ni adalah golongan arab pendalaman orang wulu yang biasanya orang tak hormat depa ni tapi kamu ni, kamu jumpa orang yang orang lain tak hormat, kamu boleh hormat dia sampai macam tu. Kamu bagi salam ke dia, kamu pelawa dia naik kenderaan kamu, kamu bagi serbang, kamu pakai-bagi dia pakai. Kamu ni sesungguhnya dah buat kebaikan lebih-lebih dekat dia ni. Gagannu yang dikatakan orang Badui ni innahumul a'raf wa yarbauna bil yazir. Orang Badui ni depa ni, depa orang tak hormat depa, orang tak peduli ke depa. Depa biasa dah dengan keadaan yang susah. Senang yang sikit bagi depa dah cukup banyak. Orang susah. Kalau dapat lima ringgit pun banyak. Orang susah. Apatah lagi dapat lima puluh ringgit orang susah ni kita tolong dia sekali boleh ingat sampai mati pasal dia orang susah orang susah ni kalau orang jumpa dia bagi salam kat dia boleh dia sangat dah kerana dia tahu ada lagi orang boleh hormat dia walaupun dia susah apatah lagi orang bukan saja bagi salam ke dia semua naik kaita pula lepas tu pula bagi pula apa yang ada kekita bagi ke dia ni dah cukup le dah lebih-lebih dah kebaikan yang buat ke dia Abdullah anak Sayyidina Umar Al-Khattab ni Dia jumpa satu Arab bedui di tengah jalan Dia bagi salam Dia ajak naik kenderaan dia Dia bagi serbahat dia dok pakai Dia bagi dekat bedui ni suruh pakai Perbuatan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini Dilihat oleh sahabat lain sebagai lebih-lebih Tak payah layan mereka lebih-lebih macam tu Sebab mereka ni orang susah Yang layan sikit pun mereka dah seronok bukan maindah Bقال Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Awna bin Al-Khattab. Dia jawab balik dekat orang yang kata dia layan lebih-lebih Dia kata inna abahadha kana wudan li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata aku nak bagitau hangpa. Bapa bedui ni adalah sahabat baik kepada bapak aku. Dia kata Ni bapak Badui ni, Badui yang hangpa kata aku layan dia lebih-lebih ni, bapak dia dengan bapak aku, Saidina Umar, sahabat cukup baik. Dia kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dan aku pula ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda." Nabi kata, inna akbar al silatul rajul ahla wudi abin. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling baik itu ialah apabila kamu hubungkan silaturahim dengan kawan kepada bapak kamu. Oleh kerana pok dia ni kawan pak aku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni jaga kawan pak kita maka aku jaga macam mana yang hampa tengok tadi aku buat ni bukan lebih-lebih sebaliknya yang aku buat ni disuruh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian ini sahabat nabi hidup ni dok fikir nak buat baik ni yang kata sahabat nabi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dok fikir nak buat baik Celek mata pagi duduk fikir apa lagi kebaikan yang aku boleh buat hari ni. Bukan fikir nak buat jahat. Bukan fikir nak musnahkan orang. Bukan fikir nak petunuh orang. Bukan fikir nak buat naya orang. Bukan fikir nak buat zalim orang. Bukan fikir nak curi harta benda orang. Tapi celek mata fikir apa lagi kebaikan yang aku boleh buat. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik. radhiyallahu anhu. Kata dia kharajtu maa jarir ibn abnillah al-Bajali Radiyallahu anhu Fi sehra Fakana yakhdumuni Fakultu lahu la taf'al Fakala inni qad raaytu al-ansar Tasna'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'ah Alaytu ala ashaba ahadan minhum illa khadar tu Aukama kal hadis mustafakun kun Ali Anas bin Malik Anas bin Malik ni tuan, tuan Dia orang Madinah Orang Madinah dipanggil orang anfar. Orang Mekah yang hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah dipanggil Muhajirin Orang Madinah yang memang duduk Madinah Yang sambut sahabat-sahabat yang main daripada Mekah ni Mereka dipanggil Ansar Anas bin Malik ni dia orang Ansar Dia meriwayatkan hadis ni Dia kata satu hari Aku keluar bersama dengan seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali Satu hari dia kata dia keluar musafir dia pergi musafir Dia keluar bersama dengan seorang sahabat Yang bernama Jarir bin Abdullah Jarir bin Abdullah ni lebih tua daripada Anas bin Malik Anas ni muda lagi daripada Jarir Jarir lebih tua daripada dia Tapi sepanjang mereka musafir ni Dia kata Fakana yakdumu ni Jarir yang lebih tua daripada dia Berkhidmat pada dia Patutnya dia orang muda, dia kena khidmat pada orang tua. Tapi jadi terbalik. Semasa dia musafir bersama dengan Jarir bin Abdullah, Jarir pula duduk khidmat kat dia, duduk jadi khadam dia. Barang dia Jarir nak bawa, kasut dia Jarir nak jaga. Bila orang tua nak khidmat dekat dia Sedangkan dia lebih muda daripada kawan tu Kawan tu nak khidmat dekat dia Maka dia kata dekat jarum Dia kata la taf'al Dia kata hantaz ada buat macam ni Hang ni lebih tua daripada aku Patut aku kena hormat hang Aku kalau boleh nak berkhidmat pada hang Pasal aku orang muda, mudah Orang tua tapi ni, Hang pula nak khidmat dekat aku. Tak boleh. Masih, Harun tuan aku orang muda. Hang tak boleh khidmat dekat aku. La taf'al. Dia kata, Jangan buat macam ni. Faqalah. Inni qadra'aitul ansar. Tasna'u birasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallam Jarir kata, Bukan macam tu. Dia kata, Masalahnya macam ni. Aku tengok macam mana orang-orang ansar berkhidmat kepada Nabi Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu Aku tengok dia kata Nabi sampai di Madinah ni Orang-orang ansar penduduk Madinah ni sambut Nabi dengan nasyid dia Dengan berebut nak panggil Nabi duduk rumah mereka Bagi duit ringgit pada Nabi Bagi segala-galanya untuk Nabi SAW Jarir bin Abdullah ni dia kata aku tengok orang Ansar layan Nabi sampai macam tu aku berjanji aku bersumpah pada diri aku sendiri alaitu alla ashab ahadan minhum illa khadamtu aku bersumpah pada diri aku sendiri kalau sekiranya aku berkawan dengan mana-mana orang Ansar aku tentu akan menjadi hamba depannya Oleh kerana hamba layan Nabi sampai macam tu Maka aku nak layan hamba lebih daripada tu. Jadi tidak timbul soal aku lebih tua daripada hang kerana kau kanak-kamu ni, kerana hang ni orang Ansar, maka aku dah bersumpah kepada Allah, kalau aku ditakdirkan berkawan dengan orang Ansar, aku akan berkhidmat kepada dia walaupun dia lebih muda daripada aku. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan sahabat-sahabat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok banyak hadis. Banyak hadis yang hadis-hadis ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana sahabat Nabi, depa berpegang dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Dalam Quran Tuhan kata fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba untuk nak buat kebaikan sahabat Nabi ayat tu sepotong cukup cukup dah tak payah baca banyak-banyak ayat dia jumpa ayat tu sepotong aja Allah kata fastabiqul khairat berlomba-lombalah buat kebaikan depa nak buat baik depa tak peduli apa dah tapi kita hari ini kita mengaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh nak buat benda macam ni kita tak boleh nak buat khairat. Kita tak boleh nak buat kebaikan. Pasal hati kita tidak bersih. Hati kita tak bersih. Kita suka cari musuh. Kita suka tambah musuh. Kita suka hidup dalam keadaan bermusuh-musuh. Maka akhirnya orang Islam yang hari ini dah tak kuat. Jadi semakin lemah. Dan akhirnya orang Islam jadi. Macam yang kita duduk tengok dalam dunia hari ini. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, tolak pi ke tepi semua benda lain, kita ambil ayat Quran, kita ambil hadis Nabi. Kita ikut ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut apa yang Quran kata, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sejahtera masyarakat ni insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahru'l-Mazi jilid 16 Muka surat 188 Muka surat 188 Kita masuk masalah Dia kata memuji diri sendiri Tidak kesalah Boleh tak boleh Kita puji diri kita sendiri Tunggu orang puji kita orang tak puji Kita puji diri kita sendiri dulu habang kau orang kata kita ni bagus, kita ni baik, kita ni buat yang tu, yang ni dan sebagainya, boleh tak boleh kita perlu buat kerja macam ni. Dia kata kata Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya' memuji seseorang akan dirinya sendiri itu keji pada syarak. Tak elok saya kata. Tak elok kita hidup cakap ke orang, "Duh habang kita ni buat seribu kebaikan." Tak elok kalau betul kita buat baik Allah tahu cukup ah cukupullah kita nak apa lagi kita nak Allah tahu apa yang kita buat wa natafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim tuhan kata dan apa yang kamu buat daripada kebaikan maka sesungguhnya Allah dengannya yakni dengan kebaikan itu alim Allah tahu. Tak gaduh haba ke orang tak gaduh dok cerita ke orang tak gaduh nak haba kata kita baik kita kena perjatuh orang tak gaduh, kalau kita buat baik yang nak bagi pahala nak bagi ganjaran kebaikan dekat kita ni Allah, bukannya orang apa yang kita nak kena buat ialah fikiran apa lagi kebaikan yang boleh kita buat tak sahdu fikiran, orang tak tahu apa yang kita buat maka syarak kata mana-mana orang yang buat baik lepas tu suka nak canang ke orang kebaikan yang dia buat ini orang tidak baik keni pada syarak dia kenal. kerana ada padanya membesarkan diri dan bermegah-megah oh, jadi ada yang tu ada sifat tu sifat suka nak besarkan diri suka nak megah-megah syarak tak suka sikap yang macam ni bermula dalil yang menunjukkan atas bermegah-megah memuji diri itu ialah sabda Nabi SAW ana sayidu waladi adam wala fakhra maksudnya bermula aku adalah pengulu kepada anak adam dan tiada megah ni hadis Nabi Nabi biasa bercakap lagu tu di depan sahabat-sahabat Nabi kata ana sayidu aks Ana sayyid waladi Adam. Aku pengulu, aku ketua, aku bos kepada anak-anak Adam semua. Nada tu bunyi macam nabi berbangga-bangga. Nada tu. Bila Nabi SAW kata ana sayyid, aku ni ketua waladi Adam kepada semua anak Adam. Cara cakap tu bunyi macam bangga. Nabi kata, wala faqrah, tapi aku tidak bermegah-megah. Cuma nak bagi tahu dekat kamu semua bahawa aku pengulu kepada semua manusia. Ia ni, bukannya aku berkata demikian itu dengan tujuan bermegah diri. Semacam mana orang-orang yang memuji diri mereka itu, kasatnya bermegah-megah. Maka menunjuklah memuji diri itu bermegah-megah. Nabi kata, Aku bila aku kata lagu tu, Tidaklah bermakna aku ni nak bermegah-megah. Macam manusia, Manusia lain, Kalau dia kata lagu tu, Dia bermaksud nak bermegah-megah. Dia pilih, Abang, Orang, Saya lah, Manager ni. Dia, Abang tu, Maksud dia apa? Maksud dia, nak Abang kata dia ni, Lagu tu. Manusia manusia biasanya kalau dia bercakap sesuatu tentang kelebihan dia, dia ada khasat tu. Dia ada ingat dalam hati dia tu nak besar. Nabi SAW, Nabi kata, aku tak macam tu. Aku kalau aku sebut benda-benda macam ni, aku tidak ada ingat nak bermegah-megah. Nabi kata. Adapun Nabi menyebut dirinya pengulu anak Adam pada hari kiamat, bukannya Nabi nak bermegahkan diri, dikemukakan, ditonjolkan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada orang lain. Bukan Nabi nak habang kata hari kiamat esok, dia ni hebat macam mana. Bukan Nabi tujuan macam tu. Hanya adalah Nabi mengenangkan diri dia dekat dengan Allah. Dan dia mengenangkan diri dia hampir dengan Tuhan. Itu saja. Nabi dah habaq kata di hari akhirat esok Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Tuhan. Kita jumpa dalam banyak hadis. Di sana esok Nabi ada haudh. Ya, Iaitu telaga. Air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana esok ni siapa yang dapat minum, minum sekali tidak dahaga sampai bila-bila. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di padang mahsyar itu dia boleh bagi syafaat kepada orang, boleh bagi pertolongan kepada orang. Mana-mana orang yang susah di padang mahsyar, Nabi boleh bagi syafaat dia, Nabi boleh tolong maka orang tu terlepas daripada susah padang mahsyar. Semua ni disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jadilah sukacita hati Nabi dengan kurnia Tuhan ke atas dia yang demikian itu Nabi Habab bukan nak bermegah tapi Nabi Nabi SAW nak cerita anugerah yang Tuhan bagi ke dia bukan nak bermegah-megah masalah, dia kata orang yang kena puji bagaimana ia perbuat dirinya tak kalah mendengar puji orang itu kalau orang puji kita, apa patut kita buat? kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala lazim hati orang yang kena puji sangat-sangat pelihara diri daripada segala bala membesarkan diri dan heran akan diri dan segala bala lemah daripada beramal kerana semuanya itu membinasakan dia kata siapa kena puji nombor satu sekali dia kena jaga diri dia tu jangan dengan kerana kena puji dia jadi besar diri tentu kena jaga ada-ada orang ramai puji kita ya kata aku tak pernah dapat kawan baik macam puji pujilah tu jaga jangan besar diri hmm kalau kata ya aku ni umur aku pun dah dekat mai 50 lebih nak B 60 dah aku duk kawan ramai dah tapi aku tak pernah dapat kawan macam hang ni kita pun sering jawab kata tapi ramai dah orang duk kata aku luput ah tahan bola tepi perasan bola kan, dia kata, tapi ramai lah dia kata, aku itu bukan orang seorang ramai semua dia kata, aku pun heran aku ni baik, aku ni lupakan seorang dia ha, dia kata, jajual lah, bila orang puji kita, dia kata, jangan jangan tidur kuasa besar diri dia kata, dan jaga, jangan sampai rasa heran akan diri, ataupun dalam bahasa agamanya dia kata, ujuk ujuk, orang main habang kat dia kata, hang ni bagus, semula nak cari orang pemora macam hang ni, payah lah. Dia tak jawab apa. Tapi hati ni kembang semangkuk. Begitu. Kan? Okay. Dia berasa dia... Lebih tu. Sorang-sorang dia. Tak abang kau orang. Tak nampak kata dia besak diri. Tapi Allah tahu. Kata dalam ni kembang semangkuk. Tak ada orang macam aku. Dia dulu ingat lagi tu sorang dia. Sampai balik rumah nak tidur pun duduk pedek kaki sorang-sorang lagi. Dia dulu sorang-sorang dia. Yang ni dia pergi ujub unjuk pun tak mahu kalau kena puji besar diri pun tak mahu duk perasan dalam diri pun tak mahu dan yang ketiga dia kata kalau kena puji dia kata jaga jangan sampai kita jadi lemah nak melakukan amal ibadat bila orang ada puji kata kita bagus kita duk syok dengan pujian tu kita jadi kurang dah buat amal sebab kita kata hak kita duk buatlah, lah Poh orang kata bagus sangat dah tak payah tambahkan jaga jangan sampai jadi macam tu kerana semua itu dia kata membinasakan bagi rosak amalan yang kita dah buat. Dan dia kata tidak selamat orang yang kena puji itu. Melainkan dia kenai akan diri dia lemah dan taksir. Dan sepatutnya orang yang kena puji. Bila orang puji dia. Dia kena check balik kelemahan dalam diri dia. Dia kena check balik manusia tuan-tuan. Takkan tak ada kelemahan. Walaupun 10 orang kata kita bagus. Kita sendiri takkan tak tahu kelemahan kita. Seratus orang kata kita bagus. Kita sendiri takkan tak tahu di mana kelemahan kita. Satu kampung kata kita bagus. Takkan kita tak tahu di mana kelemahan kita. So, semua orang puji kita, kita ni jangan termakan puji. Kita ingat balik, aku ni banyak lagi kelemahan yang nak kena perbaiki. baik. ni duk puji aku, pasti ampah tak tahu aku ni siapa sebenarnya. Aku sendiri tahu diri aku macam mana. Begitu. Dia kata, dan amat-amati. Yang ni jaga jaga pada bahaya akhir umur modu ingat. Bila orang duk puji, kata kita bagus, kita bagus, kita bagus. modu ingat. Ujung umur kita, kita tak tahu nak edi guman hari. Takkah Allah takdirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'uzubillah amin zalim. Eh, tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Ni, saat lagi, pukul 11 lagi nak jadi apa kita, kita tak tahu. Pukul 11 tak lagi, nak jadi apa ke kita, kita tak tahu. Kita tak tahu esok pagi nak jadi apa kat kita, kita tak tahu. Esok malam nak jadi apa kat kita, kita tak tahu. Tersama cakap lah 10 tahun lagi. Tersama cakap 20 tahun lagi. Kalau pukul 11 tak lagi, nak jadi apa kat kita pun kita tak tahu. Macam mana 10 tahun lagi kita nak tahu. Hari ini Alhamdulillah, nampak kita okey main masjid, semayang, jaga elok dan sebagainya. Tahun depan tak tahu. Berapa ramai orang yang buat permulaan yang cantik Tunjuk kata dia ni tak mahu dah benda-benda tak elok tinggal Habis mula dah duk main masjid Mengaji sana sini dan sebagainya Dua tahun mengaji cemus Berapa ramai orang macam tu Dua tahun, ni, dua tahun tu dia mengaji sungguh-sungguh Mana tempat dia pergi mengaji orang mengajar orang ceramah orang apa Dua tahun dia memang pulun sungguh-sungguh Lepas dua tahun hilang cari tak jumpa nak kata alim besar, dah orang mengaji sampai sampai habis umur duk mengaji pun tak alim besar lagi. Dia dua tahun alim dah. Hilang dah. Kawan ajak juga, main-main duduk dengar-dengar pun dia tanya, ni aku tahu dah. Dia berasal dia tahu semua. Mainlah siapa pun mengajak apa pun dia dengar sikit, dia tanya ni aku tahu dah. Dia berasa dia dah tahu, dia dah cover semua dah maklumat tentang agama. Ada ramai orang jadi macam ni. Yang inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Bila Nabi tengok ada sahabat terlampau-lampau sangat duk fulun, Nabi kata dekat dia, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jemu untuk nak bagi pahala dekat kamu. Cuma takut kamu jemu untuk nak cari pahala daripada Allah. Kalau kamu pulun agama ni kamu pulun sampai mati sampai akhir hayat kamu hari penghabis kamu kamu mati dalam keadaan duk mengaji agama sampai akhir hayat tu Allah akan bagi pahala dekat kamu. Takut kamu aja cemui Tuhan tak cemui. Takut kamu cemui. Mengaji semual mengaji dua tahun cemui tentang agama ni dia berasa dia tahu semua kita tak tahu lagi apa nak jadi kalau baru 2 tahun ikut agama kita dah cemui tuan, -tuan boleh bayang kita takkan nak hidup 10 tahun lagi kita takkan nak hidup 20 tahun lagi kalau 2 tahun dah cemui 10 tahun macam mana kita nak mengaji agama 20 tahun macam mana kita nak mengaji agama 2 tahun dah cemui 20 tahun mustahil kita boleh nak mengaji agama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah mana-mana orang yang tinggal agama tinggal pengajian agama dia sendiri kena check diri dia dia akan rasa dia sendiri makin lemah dia mesti lemah kan? kita ni bila duk main mengaji ni duk dengar duk dengar ni dia duk charge balik kita ni kita dengar dengar dengar kalau lama dah tak baca Quran balik malam ni baca kalau kita dah lama dah duk tinggal puasa sunat hari Senin hari Khamih, lama dah tak buat dulu. Dua tahun lepas aku duk mengaji rajian dulu, betul. Aku memang rajin buat puasa sunat hari Senin hari Khamih. Tapi lah ni sejak aku duk tergelincang tak pergi mengaji ni, puasa Senin hari aku tak buat lama dah. Dia sendiri boleh tahu kelemahan yang duk kenal pada diri dia dengan kerana dia tidak dengar tazkirah agama. Dia makin lemah ilmu tidak menjamin kita tuan -tuan. ilmu tak menjamin kita amalan yang kita buat kalau ikhlas itu yang Allah SWT akan tengok muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT maka dia kata di sini bila orang duk kata kita baik dia kata aman-amati bahaya akhir, akhir umur modul ingat aku pun tak tahu lagi aku ni nanti habis umur keadaan macam mana tak tahu lagi dalam keadaan masih lagi tetap beriman dengan Allah kah dalam keadaan kita dah makin jauh daripada agama Allah kah kita tak tahu macam mana habis umur kita esok ni nak mati macam mana tak tahu kan, kan? kita ni nak mati kerana Allah bagi sakit kah sebab musyarak kita mati ni kita tak tahu macam mana adakah nak mati di kati hospital kah adakah nak mati bawah perut lori kah adakah nak mati kerana lemah dalam ayang kah Adakah nak mati kerana rumah terbakar kita terbakar armih rentung ke? Adakah nak... Kita tak tahu. Kita nak mati macam mana pun kita tak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu dah. Allah subhanahu wa ta'ala tahu dah. Bentuk kematian macam mana? Bila nak mati, mati dalam keadaan beriman ke ke? Allah subhanahu wa ta'ala tahu dah. Maka bila kita ingat benda-benda macam ni, kena insaf dalam diri. Kena insah dalam diri, kena ingat kata, aku ni sampai habis umur, aku nak aku rapat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana aku manusia lemah, macam-macam boleh jadi jadikan aku pada bila-bila masa. Dan amat-amati pada segala yang halus daripada riak, dia kata. Jaga, dia kata, jangan sampai kita jadi riak. Jadi nak tunjukkan orang, kata kita lebih baik daripada orang. Maka bahawasanya itu syirik yang khafi. Dia kata, itu syirik yang tersembunyi. Kita tak sedang. Kita riak atau kita nak tunjuk ke orang, kita sudah syirik. Kita patutnya buat benda-benda ni kerana Allah. Bila kita buat kerana nak tunjuk ke orang, kita sudah syirikan Allah dengan orang. Maka ini sudah jadi satu dosa besar. Di sisi agama. Dan perhatikan daripada segala kebinasaan amal. Tengok balik. Amalan yang kita duk buat ni betul-betul Tuhan terima ke agak. Tengok balik. tuan, -tuan Ni hak kita duk semayang ni. Allah terima ke tak? Pasal apa? Allah subhanahu wa ta'ala dia nak terima ke tak? Dia tengok dulu hati kita dalam nak buat apa-apa amalan ni. Hati kita macam mana? Antoian kita dah baca banyak kali dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cerita hari kiamat itu orang yang mula-mula dipanggil oleh Tuhan untuk dihisab adalah orang yang mati dalam perang jihad fi Bila Tuhan panggil, Tuhan tanya dia agak-agak hantar tahu dak pasal apa hang ni dipanggil untuk dihisab lebih dulu pada orang lain. Dia jawab kata apa? Pasti aku mati mati syahid. Tuhan gadas ka zab sa bohong. Hang bukan mati syahid Walaupun manusia nampak hang mati Di dalam medan perang jihad Tetapi hang mati kerana nak tunjuk berani Tuhan kata Maka dihumbankan dia kena Hadis Habis sahib kan? Dibawa mai pula satu orang Tuhan tanya pula dia hang ni Agak-agak orang tahu tak apa-apa Yang dibawa mai untuk dihisap lebih dulu Daripada orang lain Jawab dia dia kata kerana aku ni masa hidup dulu dia kata aku banyak berderma dan bersedekah. Tuhan kata kada hang bohong. Tuhan kada. Sesungguhnya hang sedekah ni bukan kerana nak cari keredaan aku, tapi hang sedekah dulu masa hidup dulu sedekah kerana nak bagi orang tahu kata hang ni banyak duit dan pemurah. Tuhan kata tempat hang di neraka. Bo' ame kawan yang ketiga pula. Coba juga tanya agak-agak antal -agak, dapat siapa? Hang, -hang, hang di dahulukan hisap daripada orang lain semua dia jawab dia kata aku dulu kari baca Quran aku mengajak Quran dan sebagainya tuhan kata kalap dah hang pembohong hang do baca Quran apa semua dulu ni dengan tujuan supaya orang kata hang ni kari hang ni kari baca Quran sedap bukan kerana nak cari kerbau aku tempat hang di neraka tuhan. Duk. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sudah. Kita kena muhasabah balik ni. Amalan hak kita dok buat ni Tuhan terima ke dak Sedekah hak kita dok bagi sikit sebanyak tu Tuhan terima ke dak semayang yang kita dok buat ni Tuhan terima ke dak ke? Haji hak kita pi habis duit buka sikit apa semua balik mai Tuhan terima ke dak haji tu? Semua ibadat hak kita dok buat baca Quran, zikir dan sebagainya ni Allah terima ke dak muhasabah balik tanya diri kita hak kita dok buat-buat dah semua ni adakah kerana Allah ataupun kerana benda lain muhasabah semua benda ni Kita dan bahawasannya tiada diterima daripadanya melainkan barang yang ada ia ikhlas semata-mata kerana Allah Jadi. kalau tidak ada ikhlas Tuhan tak lalu nak terima amalan kita Tuhan mahu kita buat tu untuk dia dia tak mau kita buat tu untuk untuk lain tiba-tiba nak persembah kat dia-dia tak mau Tuhan mau hak kita buat tu semata-mata ikhlas untuk Allah hak tu saja Tuhan mau dan bahawasanya kenai daripada diri sendiri akan barang yang dikenai oleh orang yang memuji maka berkata diri aku lebih kenai diri aku daripada kamu maka tak usahlah puji anak-anak bila orang puji kita kita mau kata kada sudahlah tak ada puji sangat-sangat Aku lebih kenal diri aku siapa daripada hang. Kata kat orang yang puji kita menyentuh, sudah ada puji aku sangat tangan, aku lebih kenal diri aku siapa daripada hang. Hang kenal aku takak-takak jumpa saat-saat ni aja. Aku ni aku kenal diri aku siapa. Dia kata, maka jikalau sekiranya terbuka baginya sekalian rahsia tentang diriku itu dan barang yang di dalam batin aku dan lain-lainnya, nescaya nah berenti orang yang memuji itu daripada memuji. Dia kata, hang, kalau han kena aku siapa, hang tak puji aku macam ni. Hang duduk jumpa, aku di masjid ni, aku pakai jubah, pakai apa elok ni. hang tahu dah aku subuh pun duduk tinggal. Allah SWT. Ada tak ada, ada orang macam ni? Ada. dalam ramai-ramai ada. Dia ni, dia bermusim. Dia mengaji, ni pun bermusim. Muslim, pesta, bola dia korang mengaji. Ya okay buat ceramah apa orang korang, mengajar masjid orang korang, persebar saja nak tunggu tengok bola dekat rumah. Dia punya ada musim. Dia ada musim. Nak main ni nak main mengaji ni pun jenuh duk timbang tadi ni nak pergi, tak biasa malam ni bagus dengan lawanlah. Nak keluar tadi dah, keluar naik motor dah patah balik ni. Pesan kat anak dia, eh. rekam tu. No. Ayah tak tengok. Suruh rakam ni bola ni nak balik tengok tak lagi. Makan bola, tidur bola. Okey, main mengaji pun teringat bola. Enggak, ada aja dia macam ni. punya duk tengok bola petang malam, pagi esok tak bangkit semayang tubuh. Tapi orang kenal dia takat kenal tempat-tempat jumpa di masjid, jumpa tempat minggu. orang tu kat hang bagoi bago, bago. sudah sudah. Dia tak, jangan duk puji aku sangat, aku malu kat diri aku sendiri. Aku kenai aku siapa, saya kata. Begitu. Dan tak mau ia menyebutkan kebaikan aku lagi. Kalau dia tahu diri kita sebenarnya, dia tak sebut dah kebaikan kita. Dia kata, dia ni putaruk. Dia kata, tauta kita. Ya. Jadi, lagu itu. Baik, dia kata, maka atas yang tersebut ini, dilahirkan benci. Dia kata, puji. Dengan menghinakan orang yang memuji itu. Ha, dia kata, dengan cara ini, dengan cara kita sebut balik kelemahan kita, bermakna kita boleh selamatkan diri kita daripada terpedaya dengan pujian orang tu maka jika nampak pada yang demikian itu keselamatan bagi halnya atau ketiadaan hormatnya sebab menghabiskan usaha baginya pada pandingan barang yang dipujinya dan jika lu dengan diam di sisinya sekalipun dan berpaling muka daripadanya atau masukkan kalam lain seolah-olahnya tidak dengar pujian itu maka kepadanya isyarat hadis Nabi SAW di dalam hadis tadi dia kata. kalau boleh bila dia duk puji kita tu kita divert buang tajuk pergi ke lain alih tajuk sembang pergi dia duduk kata kita bagus dia kata bagus lah aku, pay, aku tak jumpa ada kawan macam hang, apa semua eh kita kata kemarin apa nama pusing tajuk pergi ke lain ma. ataupun kalau kita pusing boleh pun dia duduk masuk tajuk tu juga dia kata palingkan muka seolah-olah tak usah nak cakap dengan dia tengok ke lain buat, buat tengok ke mana tak usah duduk layan cakap dia pasal apa lagi kita duduk gembok dia lagi dia duduk puji kita lebih-lebih ni semua leceh begitu seolah-olahnya tidak dengar puji itu kita buat seolah-olah kita tak dengar dia ada kata apa, buat tak tahu kata ah lah ha, tak habis-habis, dia -habis. puji kita ada alamat begitu, ha? maka kepadanya isyarat hadis Nabi SAW yang disabdakannya dalam masalah itu, iaitu sabda Nabi uhsu fi wujuhil maddahi natura ha? maksudnya, hamburkan di muka orang yang puji itu dengan tanah maka jangan beri mereka itu puji sesuatu bahkan lempahkan tanah di muka mereka itu. Ini jangan salah faham tuan Maksud kata ambil tanah hambak ni bukan hambak muka dia. Yang dimaksudkan dalam hadis ni uhsu fi wujuhil madahina turab. Maksud dia ambil tanah peroi depan ni, depan muka dia bukan di muka dia. Peroi depan muka dia, tunjuk kata kita tak suka dia duk puji kita tu. Tapi dia cecak tanah oh kau bagi mukadiah tak boleh Islam tak suruh macam tu kan kadang orang dia salah faham hadis ni ni dia ambil peroh bagi yang di muka kau tu wei takkan Islam suruh kita buat ni begitu baik masalah dia kata menghamburkan tanah di muka orang itu bagaimana rubah ni dia nak terang macam mana yang kata ambil tanah hambur di muka tu macam mana kata az zubaidi rahimahullahu taala dalam ittihafus sadah al-muttaqi telah berkata Ibn Al-Arabi. Dan rupa melempak tanah ke muka orang yang puji itu. Iaitu engkau ambil sekepai tanah. Dia kata. Bila duduk puji. Kita kita pusing tajuk lain pun duduk puji juga. Kita buat tengok ke lain pun duduk puji juga. Ambil tanah cekap. Kemudian engkau lempar di hadapan orang yang puji itu. Serta katakan pada orang yang puji itu. Apa diharap daripada makhluk yang jadi daripada ini. Ambil tanah. Manusia jadi pada tanah Ambil tanah kata kat dia Apa aku nak harap dekat orang yang duk puji aku Orang tu pun jadi pada tanah ni Aja dia kata hang pun jadi pada tanah aja Yang puji aku, aku boleh apa, aku tak, tak boleh apa eh? Terus aduk puji dia kata. Siapakah aku ni Dan setinggi manakah mertabat aku Yang duk puji aku sampai terapung-rapung Naik ke langit ni, aku ni siapa Tara mana Sangat aku ni, tak salah duk puji Aku sampai macam-macam tu ialah perkataan itu nampakkan diri sendiri dan diri orang yang memuji itu bila kita kata lagu itu, kita nak bagi dia sedang dia pun manusia jadi pada tanah, dia puji kita lebih-lebih pun bukan boleh bagi syurga kat kita. Kita hak dia duk puji lebih-lebih ni -lebih, pun jadi pada tanah yang hina aja. Tak payahlah duk puji lebih-lebih. Dan engkau beritahu kepada orang yang memuji itu akan kadar martabat kamu dan juga martabatnya. Bila kita kata lagu tu, dia sedang, dia siapa dan dia tahu kita siapa tak payahlah puji sampai lebih-lebih. Maka tanah hak kita cekok tadi, kita hambur di di depan dia, bukan hambur di muka dia. Begitu. Tajuk baru dia kata bab majaa fi suhbatil mukmin. bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bersahabat dengan orang yang mukmin. Ha, ini pula dia nak cerita kita orang Islam disuruh berkawan, jadikan kawan rapat kita daripada kalangan orang Islam juga begitu. Ketahuilah saudaraku, adalah syarak kita memecut kita biar mencari taulan itu, taulan yang mukmin yang kamil, Bila -bila. Kalau nak cari kawan, cari kawan yang mukmin, yang sempurna keimanan dia. Begitu. Oh, contohnya, kawan-kawan pengaruh cukup besar dalam hidup kita. Kita kawan dengan orang yang rajin dengan agama, kita jadi orang yang rajin dengan agama. Kita kawan dengan kawan merapu, kita merapu. Kawan ni cukup kuat. Influence dia dekat kita cukup besar. Sampai satu peringkat, hak kawan kata baik, kita kata baik. Sampai satu peringkat, apa kita nak buat, kawan kita tentukan. Maka kalau sekiranya kita dapat kawan yang mukmin, kawan yang beriman, maka apa yang dia cadangkan dekat kita, sudah tentulah benda yang baik-baik. begitu. Kerana mukmin yang sempurna iman itu tiada ia mengerjakan barang yang ditegak Allah. Dia kata kalau orang itu betul-betul beriman, dia tak buat benda yang dilarang oleh orang. Dia tak buat. Kita kawan dengan orang yang baik-baik, dia tak buat benda tak elok. Sebab apa? Sebab dia dah terbukti orang yang baik-baik. Bahkan sentiasa ia di dalam menjunjung apa suruh Tuhan. Kita kawan dengan dia, dia orang baik-baik. Dia kira straightnya dia jenis tengok apa ugama suruh tu dia buat maka jadilah kamu turut akan dia yang demikian itu apabila bertaulah dengan dia kalau dia orang baik kita ikut dia kita jadi baik itu ada hadisnya eh? yang kata kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak atar kalau kita tak dapat minyak atar sebetulnya pun kita dapat bau bau amin kita tak dapat dia tak bagi kepada kita minyak attar dia dok jual tu dia tak bagi sajalah kepada kita kalau mai seorang bagi saja mai seorang bagi saja daripada kedai minyak attar jadi kedai dekah dia panggil. Siapa pi semua bagi seorang satu. Enggan. Jadi dia tak bagi kat kita pun oleh kerana kita kawan dengan dia dia dok jual minyak attar bau wangi tu mai kat kita. Sebaliknya Nabi kata kalau kamu pi dok berkawan dengan tukang besi. Tukang besi dia dok katok besi. Api duduk menyala, bunga api duduk mercik keluar Walaupun kita tak terbakar rangui Mercikkan api itu kena baju kita, dia berlubah Bukanlah hadis tu nak bawa maksud kata tak boleh kawan dengan tukang besi Tapi dia nak habang kata Orang hak jenis boleh bagi mutarak kita Boleh cedera kita, kita tercapi rapat dengan dia Tercapi rapat dengan dia Ini yang nak dia beritahu oleh agama kepada kita dan bertabiak adalah kamu seperti tabiatnya Kita kawan dengan orang baik-baik Macam mana perangai dia Macam tu nak jadi perangai kita <tuh> ha, ada, Kita boleh tengok perbezaan Kawan-kawan kita Dulu dia berkawan sama-sama dengan kawan-kawan hak baik-baik ni Cara dia bercakap pun dia punya sopan dia lain Sopan dia tu lain Lama kita tak jumpa dia Kita duk dengar cerita pasal dia Dia duk kawan dengan orang tu Kawan dengan orang ni orang pelik-pelik lah ni sekali kita jumpa dia cara dia cakap pun dah lain lah cara dia bercakap pun lain lah dia melawak pun lain lah jadi tak sesuai dah melawak dengan kita pun dah tak sesuai kita berasa janggal lah dia ni dulu tak macam ni awak lah ni kasang tak untuk punca pasal apa? pengaruh kawan baru dia kita jumpa orang macam-macam ni kalau dulu nampak tertib sopan, berakhlak dan sebagainya lah ni dah nampak pelik lah walaupun dia duduk, duduk pakai serban lagi tapi dia tak mahu jadi cantik macam dulu lah. pasal apa? pasal dia dah dapat klik kawan baru, kawan baru yang tidak berakhlak macam kawan lama dia yang berakhlak dulu seandainya, anak kita tuan-tuan ha, masa sekolah rentang punya bagus, punya baik, punya tertib duduk dalam rumah, kita-kita tahulah anak kita Dajah satu, dajah dua, dajah tiga Nak pi semayang jemaat, pergi dengan kita Nak lintas jalan kita, kita pegang tangan dia Kita tak pegang, dia main pegang tangan kita Punya bagus Dia naik dajah lima, dajah enam Dia dah jumpa kawan-kawan pelik-pelik dah, Bukan kata nak lintas jalan, kita nak pegang tangan Dia tak mau, jemaat pun dia tak pergi Dia pun kita Kita kata saat lagi pi dengan ayah dia, dia kata tak apa, dia nak pergi dengan kawan kita duduk sangka Depi, kita sampai di masjid Dopati tengok tak nampak pun dia duduk tang mana apa semua. Sat lagi kita balik masjid dia pun balik macam balik semayang juga. Rupanya dia duk tipu kita. Satu hari bila kita duk teropong tengok, rupa-rupanya dia tak pi masjid. Dia pi dengan kawan dia tang mana ke? Sampai balik dia balik. Kadang-kadang kita ni hanya tinggal kenangan. Terkenang-kenang aja dulu. Macam mana punya bagusnya anak kita dengan kita ni. Tetapi yang ni semua dah tinggal kenangan. Lah dia tak macam yang kita ada ingat dah. Lah dia dah jadi orang lain lah dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dia kata, dan bertambah berkat hidup kamu dengan sebabnya. Kita berkawan dengan orang baik-baik ni. Kehidupan kita berkat. Berkat ni tuan-tuan maksud dia apa? Allah subhanahu wa ta'ala bagi ketenangan dekat kita Berkas hidup kita Tenang Masa kita duduk berkawan Dengan kawan-kawan baik-baik dulu Tenang <tuh> Takda Nak jadi serabut Nak jadi Takda Kita okey aja. Tapi lah ni Sejak kita tukar kawan ni Kita sendiri dah rasa dah tak tenang Kita balik rumah pun merasa panas Kita merasa tak selesa keadaan dah jadi tak tenang, kita pun silap sikit nak marah aja dia dah jadilah. Sama ada manusia sedar, ataupun manusia tidak sedah. benda ni berlaku. Yang benda-benda ni semua ada kaitan dengan kawan yang kita pilih. Dan jangan kamu bertaulan dengan kafir, kerana kafir akan memimpin kamu kepada kufornya. Tidur berkawan dengan orang kafir, tak banyak sikit. Dia dekat orang masuk main hak agama dia, nak ajak bagi kita suka sekali. Dia nak ajak kita suka sekali kepada agama dia Ini memang mission yang ada dekat mereka semua Begitu Dan juga jangan bertaulan dengan orang maksiat Kerana orang yang maksiat itu orang jahat Maka jadi jahat kamu sepertinya Piduk kawan dengan orang yang maksiat ni eh, Minum arak, berzina dan sebagainya Boleh sembang di meja kedai kopi cerita patut dia berzina Sembang di kedai kopi Tak Takde segan silu, tak takde malu Orang macam ni kita nak jadi kawan kita. Dud di kedai kopi, di tempat terbuka, belakang ada meja orang lain, ada meja orang lain. Dia boleh duduk bersembang cerita dia pergi duk melanggan perempuan jalan manakah. Dia duduk sembang di meja kedai kopi. Orang macam ni kita nak buat kawan. Oh jangan, jangan jangan. Lambat laun kita nanti pergi jadi serupa dia juga. Begitu. Bermula dalil at-syara' kita menyuruh bertaulan dengan orang yang mukmin ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia ada Abi Sa'id, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'ama illa saqi." Diriwayatkan <coughs> Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya telah mendengar dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan berkawan melainkan orang mukmin yang sempurna iman Nabi bagi satu order satu arahan jangan kawan melainkan kita pasti dia orang yang beriman Nabi kata dan jangan makan akan makanan kamu melainkan orang yang takut akan tuhan nak belanja biar kita belanja orang yang takut dekat tuhan Jangan pi belanja orang tak tentu punca rugi duit. Rugi duit. Belok belanja ahli maksiat rugi duit. Kalau nak belanja, kalau nak ajak pi ke rumah nak jamu makan, Biang orang yang kita belanja, orang yang kita nak jamu makan tu orang yang beriman. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan. Hanya sahaja kami ketahui ini hadis daripada ini wajah. <tuh> memberi makan dan berjamu dan berjamu orang. Sesungguhnya syarak telah menyuruh kita apabila mau jamu makan, apa-apa makanan, maka hendaklah dijamu orang yang takut Allah, dia kata. Kita nak bawak kenuri, kita nak jamu makan, jamu orang yang beriman yang takut dekat Tuhan. Kerana orang yang takut yang takut akan Allah itu iaitu orang yang menjunjung apa suruh Tuhan. Maka apabila dijamu akan dia makan. Maka jadilah orang yang menjamu itu tolong atas dia memperbuat taat kepada Allah. Kita jamu orang yang baik-baik makan. Bila dia makan makanan yang kita jamu dia jadi kuat. Kekuatan tu dia guna untuk ibadat Tuhan. Cantik kan? Eh? Kerana dengan makanan itu jadi kuat dia dan berbuat ibadat dan berbuat taat dia. Betalahan kalau kamu jamu orang fasik dan orang ahli maksiat Maka kamu tolong dia berbuat maksiat dengan kuat Kerana menjadi kuat atas demikian itu Yang ni dengan makanan yang dijamu itu Kita tahu dia ni ahli maksiat Kita jamu dia pergi makan Dia kuat lagi kuat maksiat dia dah pergi buat Main satu orang Kita tahu dia ni dengan duk minum Dengan apa semua Ganja, dadah macam-macam duk-duk dia dia main tu minta duit kita, patutkan kita bagi? Kita tahu dah bagi ni memang duit tu dia nak pergi guna, abang minum sekejap lagi. Tahu dah. Bagi ni memang dia nak pergi beli data, abang dia. Dah tahu dah, bolehkah kita bagi kat dia? Kalau kita bagi, maknanya kita menggalakkan dia pergi buat benda salah. Tak usah bagilah, dah tahu kata dia orang macam ni. Tak usah bagi. Kalau orang ni kita tahu orang baik, kita bagi kat dia, kita tahu dah dia pasti akan guna duit ni untuk tujuan kebaikan bagi kita dia. Begitu. Ha? Kata ulama adalah yang tertentu pada menjamu orang yang takut akan Allah itu pada jamuan walimah kahwin saja dan apa jamuan yang tertentu adapun jamu umum maka ikutlah firman tuhan wayutaimuna ta'ama ala hubbi miskinan wayatim wa asira dan boleh jamu sekalian kamu akan makanan itu dengan sukanya akan orang yang miskin anak yatim dan orang-orang tawana ha? dia kata terutamanya kenuri kahwin tak usah panggil orang-orang yang jenis ahli maksiat ha jamuan biasa kita tengoklah kalau dia miskin kita jamu dia kerana dia miskin Walaupun dia ni tak berapa bagi hugama, tapi dia orang miskin. Kalau kita tak bagi makan, mungkin dia tak ada benda nak makan. Kita jamu, dia atas dasar dia miskin. Yang tu disuruh oleh hugama, suruh berbuat baik. Anak yatim, kita tahu mak tak ada, pak tak ada, budak ni susah. Kita bagi ke dia, walaupun kita tahu budak ni tak berapa baik sangat dari segi hugama. Tapi dia ni susah, mak pak tak ada dan sebagainya. Kita jamu, atas dasar tu, tidak jadi salah. Tapi kenuri kahwin, dia kata orang-orang yang terkena sebagai ahli maksiat, dia kata tak usah duduk jamur makan. Orang-orang macam ni semua. Bak baru, dia kata, Eh, itu bak yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sabak atas bala. Ini contoh. ini kalimah yang mudah sebut, tapi susah nak tanggung. So, ha, nak sabak, bukan senang. Nak sabak ni bukan senang. Kawan saya sorang. Anak baru saja Habis Apai 30 juzuh Quran Maha Tafis 10.6 Baru saja Kan Baru habis ujian Lulus Ingat 30 juzuh Quran Ini bulan Jun Bulan depan Julai Nak terima Diploma Daripada Maha Tafis Aksiden 2-3 hari lepas Meninggal dunia Aksiden Sahabat saya ni Anak laki-laki seorang tu sahaja seorang tu sahaja inilah harapan dia kan Allah uji dia macam tu lembut lucut ni lembut lucut anak perempuan tiga anak laki seorang seorang ni anak laki ni seorang ni dia punya rapat dengan anak dia saya duk tengok daripada anak dia sekolah rendah dulu dia pergi semayang di masjid ni sama ada dia bawa motor anak duduk belakang atau anak bawa motor dia duduk belakang punya rapat dengan anak ni dia pernah kata kat saya dia kata ustaz anak saya ni kalau dia boleh ingat 30 juzuk Quran dia tak kerja apa pun tak apa dah. dia pergi masjid semayang jadi imam apa semua sudah bagi saya saya dah cukup sejuk hati rasa tak kerja apa pun tak apa dah. dia punya letak harapan tinggi kat anak dia ni Allah subhanahu wa ta'ala test anak dah hapai Quran ni dia punya duk bagi semangat dekat anak ni bagi semangat, bagi semangat, bagi semangat ulang pergi tengok apa anak mau semua bagi hapai Quran sampai anak dapat 30 juzuk duk panas-panas lagi 30 juzuk baru ujian, baru lulus baru nak dapat diploma bulan depan Allah ambil dia aksiden dengan lori, dia bawa motor, meninggal nombor tu, dia pula pergi masyarak masjid Habis pada masyarakat masjid, terus pergi makan kenuri. Hmm. Terlupa nak bawa handphone pula. Bila berlaku ni, kejadian ni, orang nak konteks tak boleh. Sebab handphone dia tak bawa. Dia rumah ni pakat dia menangis habis dah. Dia tak tahu apa lagi. Dia balik saya tengok satu rumah pakat menangis. Tanya apa dia? Isteri saya bergantung. Terus abad kata, ayah, anak kita tak ada. Dengar-dengar lembut lutut. Gelap mata. Terus. Anak yang menjadi harapan lembut lutut ni tak lakukan apa jalan duduk sangat ayam mata yang teluk cerita kecerdian Allah uji manusia ni seribu satu macam ujian dia uji atas batang tubuh kita dia uji isteri kita dia uji anak ada yang isteri sakit kena breast cancer berubah macam-macam sampai potong buang lepas tu duduk fikir terapi dan sebagainya sampailah doktor sahkan kata sel kanser mati Abi ada tak takda dah sel kanser semua dah selesai satu dia duduk main sakit pinggang pula apa hal pula sakit pinggang bawa-bawa pi doktor cek-cek kanser -cek tulang pula dah Allah test ni test dia tak test kita dia test orang yang dekat dengan kita isteri masa dia duduk kena kemoterapi pasal breast cancer tu pun Allah yang mengetahui macam mana susahnya hidup kerana isteri jadi macam tu susah hidup ni depan mata duk tengok isteri merana sekali pi ambil kemoterapi tu sekali ambil balik seminggu tak boleh nak buat kerja nak masak apa pun tak boleh dia ganggu habis sistem badan semua rambut-rambut luruh habis tak ada rambut kesian depan mata dia tengok isteri duk menderita kerana sakit ni depan mata duk tengok satu dengar kata selesai dah lega dah Alhamdulillah sujud syukur yang mata merambut semua selang dua minggu sah kata kena kanser tulang pula tiduk tanya pula doktor dok habaq kata yang ni pula susah lah. dia tak macam hal itu hal ni lagi tuan-tuan bayangkan ujian demi ujian demi ujian dia ya, mai ha? ada orang kena diri sendiri ada orang kena isteri ada orang kena anak macam-macam bentuk ujian Allah Subhanahuwataala bagi ke manusia ada atas dunia ni cuma siapa boleh sabar bila kena ujian maka orang yang tidak kena ujian jangan pandang ujian yang kena kawan tu sesuatu yang remeh jangan kena dekat kawan tu kita duk pandang remeh kita duk kata Allah susikis jangan tuan-tuan kita belum tahu kalau ujian tu kena kat kita kita boleh tahan ke dalam kita jangan jangan duk petik lidah ringan-ringan piduk, piduk pelekeh piduk hina orang yang kena uji dengan Tuhan ni pasal apa? pasal kita tak kena kalau kita kena, kita tak tahu kita boleh tak boleh tahan macam kawan hak kita dok pelejer tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi pengajaran kepada kita, jangan ada di kalangan manusia ni yang minta supaya dia kena ujian. Tak boleh. Dan barang siapa yang kena uji, Allah minta dia sabar. Dan tahap kesabaran pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Nabi kata barang siapa yang sabar pada pukulan pertama, Allah paling besar siapa yang sabak pada pukulan kedua pukulan ketiga pahala dia makin kurang. maksud sabak pukulan pertama tu masa kena-kena tu dia sabak ke tak? kalau masa tu dia sabak dia cukup cantik di sisi Tuhan tapi kalau masa kena tu dia tak sabak dia lupa diri dia jadi bercakap meraku dan sebagainya sampai orang main nasihat apa semua baru dia ok balik dia tak tahan masa pukulan pertama pukulan kedua baru dia ok pahala kurang sikit mana-mana orang yang kena ni kena-kena ujian tu dia terima. Dia terus terima kata, Yang ni, Taqdis Allah SWT, ta Tuhan dah tentu macam ni. Dan benda ni ditentukan kena dekat aku. Aku reba dengan apa yang Tuhan tentukan. Yang ni cukup cantik di sisi Tuhan. Tapi, lagi sekali kita kata, Sabak, satu benda yang mudah sebut. Susah nak menanggung. Begitu. Eh? Dia kata dekat kita, Ini bak datang pada menyatakan hadis dia membicarakan Sabak atas bala. Bala ni maksud ujian. Bahasa Arab dia kata balak Dalam bahasa Melayu maksud dia pujian Begitu <coughs> Ketahuilah saudara aku Sabang atas balak ni satu perkara Yang penting atas tiap-tiap orang Sabang ni penting Dengan kerana tak sabang Rumah tangga boleh punak-punak Dengan kerana tak sabang Rumah tangga boleh berkerja Dengan kerana satu orang hantar SMS mai dekat kalipun laki kita ada baru ni satu kek May jumpa, ha? berkelir sampai nak nak runtuh rumah tangga. May itu minta nasihat. Kita tanya-tanya punca dia satu saja. Punca dia satu hari. Tak apa apa tak tahu. Tapi hantar SMS May dekat lelaki dia. Hantar SMS tu membayangkan seolah-olah lelaki dia ada satu affair dengan perempuan lain. SMS tu seolah-olahnya May dari daripada satu perempuan mana tu. Ayat tu menunjukkan perempuan hantar suami duduk dalam bilik air duduk mandi telefon bunyi tek-tek-tek tek mesin masuk bini sudah pi ambil buka baca baca ketang di di di di di di yang kau duduk ketang sejuk mandi yang dia dia duk ketang tunggu hang keluar mai aku tahu lah, tak lagi aku nak bagi hang jadi arnab kan nak bagi hang jadi tak lagi hang di tau duk tunggu ni ketang lah yang amba Allah ni keluar mai lompat lompat lompat bini terus pegang dia kata abang macam tak ceri terang tak saya terus duk pegang Quran dah nak suruh junjunglah apalah semua Ya, Ceh ni tak tahu apa semua. Dia kata apa-apa, jangan duk cakap banyak. Allahu akbar. Akhirnya, mula-mula akhirnya baru tahu. Silah siapa Ceh mana tu pi nak hantar dekat orang lain, pi tekan nombor kawan ni. Tekan nombor, tuan-tuan. Kadang-kadang nak tekan nombor 9, lebih kena nombor 8. Dengan kena 9 kena 8, pi rumah orang lain pergi rumah orang lain, kawan ini tak boleh sabang lah tengok-tengok tu teruk, buruk sangka cemuru sampai bukan-bukan nak relax satu rumah tangga yang dah benar berapa belak tau sabang lah nak kisah dulu tengok siapa dia siapa dia tengok nak buat siapa yang hantar ni hangkol balik dikat dia tanya dia siapa jom kita pergi jumpa dia aku nak heran apa aku bukan kenal dia yang lelaki ni oh dia kata pandai duk buat belakang oh, tak susah juga punca dia apa siapa sabang tak ada Banyaklah cerita nak bawa pun Nak bawa cerita Kata sadak takde Boleh lingkup masyarakat pun ada Begitu Baik Dia kata Melainkan orang yang kuat iman Dan orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang ni ok Orang yang kuat iman Yakin kepada Allah Dia punya kesabaran tinggi Dia kata Maka jikalau seseorang itu Sakit dirinya Ataupun sakit anak isterinya Menurut saya susahlah hatinya Siapa pun macam tu Siapa pun macam tu Kita sakit mula sakit tu dah satu pasal ni suk fikir ni kalau mati suk bini tak kerja anak ramai nah, dia main dia main serabut isteri sakit pun susah juga dia susah fikir kata kalau mati dia ni aku nak mikah dengan siapa pula <laughs> jatuh pun susah juga banyak lah masalah anak sakit susah juga suami isteri pun jadi susah bila anak sakit ni pergi kerja pun tak senang dok tunggu dia saja di saat lagi telefon bila di rumah satgi telefon di rumah macam mana dia badan panas lagi ke apa, kita kerja pun tak senang cerita dia Allah Subhanahu bila dia bagi satu susah dekat kita susah habis semua orang. sabar kita boleh kontrol keadaan susah yang berlaku dia kata, tiadalah ia tahu buat apa kerana keluh kesahnya dan tiada senang hatinya. Haa, hmm, tu dia. Orang yang apabila ditimpa susah ni, dia jadi tak tahu puncah. Jadi tak tahu nak buat apa, buat yang ni tak kena, buat yang ni tak kena, pasal apa? Hati ini keluh kesah. Dia nak buat pertimbangan pun dah tak boleh. Melainkan mendatangkan rampus dan juga bebaik dan juga sebagainya. Hmm. Kalau orang yang tidak sabar, bila Allah Teh dia sikit ujian, terus jadi berbay jadi perangui jadi nak marah jadi nak macam-macam jadi hmm? Allah nak test ni macam-macam tuan-tuan eh? macam-macam dia test bagi harita rosak satu bentuk ujian kecil, tapi ada orang kerana harita rosak rumah tangga terlibat sekali Allah test bagi harita rosak bila harita rosak buat pemen pemen katanya ni mau nak kena RM23,000 punya harga dia dengar-dengar RM23,000 -dengar mula balik tu buat nak tidur tak boleh bila mai pula musim hujan, nak pergi kerja dengan kereta rosak, nak keluar pergi dengan motor basah hujan, mula ada berapa Keluar-keluar tengok hujan, terajang motor jatuh sublim. Allahuakbar, berapa runguih ni banyak tu ada. Ter terajang motor tu tak persen-persen, jatuh sublim. Meradang pasih hujan ni, pasal nak pergi kereta rosak, nak pergi dengan kereta tak boleh. Lepas tu merawih, bini pula pergi, cakap pula sikit. Dia pindut senang motor yang tak bersalah tu berkata, Ah, cari pasai Dia beralih sama kat bini dia pula Dia kata yang ni semua hang punya pasai Dia kata Ayo Mini dia kata saya buat apa kat kereta abang Pindut jadi lawyer bercakap pula Saya buat apa kat kereta abang Yang pindut kata saya punya pasai Dia kata bukan hang buat apa kat kereta aku Hari tu aku ada juga simpan duit RM23,000 dalam bank Hang dah pergi ambil duit tu buat beli apa kat hari tu ni Ni semua hang punya pasai Dia mula detala kat bini pula Lingkup bila cek cek balik puncak rita usak yang tu puncak dia dia boleh jadi panjang kesabaran penting contohnya ni contoh kita buat ni berlaku dalam masyarakat berlaku dalam masyarakat bila kita sebut cerita kata perangai ni orang perempuan ni kata cantik ustaz sebut yang ni biar dia tenang naik dipacai ke balik saya lagi nak rita duduk jolok kawan ni pula kata abang dengar tadi ustaz kata ni yang lelaki ni mulut muncul mewak, ha, dia kata lain kali ni lah dia kata jangan dia buat perungut lagu tu dia jokah sekali sengak bunyi oh, ya. cari pasai kata perungut bukan boleh buang dandan dia kena pelan-pelan nak buang perungut yang ni dengar-dengar terus nak suruh kau ni tinggal perungut kenal lah tuan-tuan sabak ni kita kata dah dia mudah sebut tapi nak sabak susah nak sabak susah Ha, demikianlah apa bala yang kena ke atas seseorang yang kurang iman itu maka mereka jadi tiada sabar sabar pun, kalau Tuhan ke saya dia boleh jadi tak sabar, boleh jadi dan jika seorang itu sedikit amat imannya ataupun kafir ia, maka selalulah berlaku membunuh diri dengan sebab sedikit pujian diturun Allah kepada dia, ada juga orang yang sampai macam tu, Allah bagi sedikit masalah kat dia, masalah tu akhirnya merebak, merebak, merebak, jadi besar yang sebenarnya boleh selesai tapi oleh kerana dia tipis iman dia tu nampak jambatan propina. dia tu nampak jambatan tu lagu ada orang dugami dia terobat ha, dia mula ha? ni orang tak ada iman dia boleh naik motor pergi tengah-tengah jambatan dia tungkat motor orang ha, Ini dia nak selesaikan masalah ujian yang Tuhan bagi kat dia tu dia tak boleh tanggung dia selesai dengan cara tu ini orang tidak beriman dia kata. sama macam tu seperti yang banyak kita dengar berlaku di dalam surat khabar dan seumpamanya. Tuan-tuan ni, kitab ni tulis tahun 40 dulu ni. Tahun 40-an dulu dah ada orang macam ni. Ada sikit ujian tu yang bagi, tu nak bunuh diri. Hmm, tak mau macam tu. Maka orang ini tiada berbahagia ya, dunia akhirat. Orang yang mati bunuh diri ni, dunia memang tak bahagia. Orang yang bahagia atas dunia, tak mahu mati. Dia nak minta kalau boleh banyak orang. Itu orang bahagia orang yang tak bahagia ni dia tak mau hidup dah dia dok nak mati. Dunia tak bahagia. Bila dia mati bunuh diri kekal dia neraka. Akhirat langsung tak ada bahagia. Begitu. Baik dan adapun orang yang mukmin yang kuat iman sabang dia ateh apa bala yang diturunkan Allah ke atasnya. Dan berharap dia pada Tuhan akan datang kelepasan dan kelapangan hati daripada-Nya. Hanya orang beriman. Bila dia kena ujian, dia kena test dengan Tuhan dengan satu ujian dia simpan dalam hati dia. Takkanlah aku selama-lama nak diuji dengan susah ni. Akan ada satu hari Tuhan lepas aku daripada ujian ni. Innama al-usri yusrah. Sesungguhnya bersama dengan susah ada senang. Tuhan kata. Lah susah. Tahan tahan. tahan, tahan, Tak cepat, lambat sikit. Tuhan akan bawa kesenangan kepada kita. Orang beriman, dia percaya dengan ayat quran Walaupun ni dia tengah susah lah ni Tapi dia percaya dengan ayat Quran Satu hari Tuhan akan buat mais Kelapangan dalam hidup dia Dia akan lepas daripada kesempitan hidup Dia yakin dengan Allah SWT Allah akan bagi dekat dia Apa yang dia yakin tu Begitu Dan diantiquatkannya Tuhan Membanyakkan rahmat ke atasnya Dan membanyakkan khair baginya Dan dia baik sangka dengan Tuhan walaupun Allah Tuhan duk bagi susah kat dia tapi dia baik sangka dengan Tuhan Tuhan akan bagi kebaikan dekat dia satu hari dia yakin Tuhan akan bagi kebaikan pada dia dan menerima pahala sabarnya itu daripada Tuhan pada hari akhirat setidak-tidaknya kalau Tuhan uji aku dengan sakit ni aku sabar akhirat Tuhan tentu bagi ganjaran kesabaran aku dia yakin macam tu dan terhapus segala dosanya sebagaimana disebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi 'abdihi alkhair ajjala lahu fi dunya diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dikehendaki Allah hambanya mendapat kebajikan maka disegera akan baginya dera dalam dunia tu dia Nabi kata macam tu Tuhan ni kalau dia sayang satu-satu manusia Tuhan akan bagi satu susah kepada dia masa dia hidup dalam dunia itu tanda Tuhan sayang kita tentu saja kita ingat balik waktu bila yang kita betul-betul ingat Tuhan waktu bila waktu susah waktu susah waktu sakit kok ingat kat Tuhan. waktu bila yang terlalu kita terlupa kat Tuhan. Itu senang. Terlupa. Bukan kita tak bercadang nak lupa Tuhan, tapi terlupa senang terlupa. Terlupa. Tapi waktu sakit, waktu susah, ya Allah, Tuhanlah yang kita do ingat selalu. Allah bagi mereka kita seorang anak sakit, isteri sakit, mak sakit, ayah orang yang kita sayang sakit mana kita nak pergi cari pertolongan Tuhan bangkit no. tu tak, tak pernah bangkit semayang malam bangkit bila dia tengok anak dia menderita sakit pergi dia berubat mata abang kata tak ada harapan, tak ada harapan nak boleh balik semayang sujud dalam semayang hajat ni sujud tu ayam mata merambu basah sejadah masa tu kita dengan Tuhan ni punya rapat Tuhan saja yang tak sujud kita ni bukan sujud kelakuan saja sujud dengan hati kita, dengan diri kita sujud habis kat Tuhan sujud segala-galanya kita rasa kita ni tak ada apa dah hina-hina-hina manusia Allah ni cukup besar dalam hidup kita masa tu tu pasal apa? pasal kita susah kita cukup rapat dengan Tuhan Maka Nabi kata barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala Nak bagi kebaikan kepada dia Allah teh dia dengan susah di atas dunia Bila Allah teh dia dengan susah Masa tu dia cukup kuat ingat pada Allah Begitu Baik Masalah dia kata Menyeksa Tuhan akan hambanya dalam dunia ini Sesungguhnya manusia telah lepas daripada salah pada Tuhan Melainkan Anbiya dan Mursali Nama kata manusia tak boleh lepas daripada buat salah kecuali rasul-rasul dan nabi-nabi depa -nabi. ni mahsum kada salah. Lain daripada rasul dengan nabi ada saja benda yang kita buat salah. Gitu. Maka tiap-tiap orang yang salah itu mustahak seksa ke adanya. Ha, itu sudah biasa. Siapa yang buat salah dia akan kena kena azab Tuhan. Tentu mana ada orang buat salah boleh terlepas. Buat salah mesti kena dengan Tuhan. Begitu dan manusia yang beruntung baik itu, diseksa Allah daripada dunia ini, iaitu diturunkan bala, terkadang pada dirinya terkadang pada anaknya terkadang pada istrinya, terkadang pada hartanya, ataupun pada lainnya, supaya seksa dan bala Tuhan itu mengkifaratkan akan dosa yang telah diperbuatnya rupa-rupanya, ha. ugama kata orang yang biasa kena uji atas dunia, biasa kena susah atas dunia, ini orang beruntung agama kata siapa yang biasa lalui kesusahan atas dunia ini orang beruntung pasal apa pasal bila dia susah dia kenal Tuhan sungguh-sungguh Ni orang cukup beruntung berbanding dengan orang beranak-beranak main atas timbunan main duit ringgit kekayaan mewah melipah ruang tak tahu bila dia boleh ingat kat Tuhan beranak-beranak main mak, pak orang kaya terkenal duduk rumah punya hebat duit ringgit ni jenuk tapi tak habis belanja, dia beranak-beranak dalam suasana macam tu dalam rumah ni seribu satu kemewahan kesenangan apa nak semua ada dan sebagainya, susah tuan-tuan orang macam ni nak ingat Tuhan susah kalau pak dia ingat Tuhan, anak tak ingat juga pak ni pasal apa? Jadi dia tua dah bapak ni pasti dia dah tua dah dia dah kaya nak boleh ke kaya tu dia dah tua dah duit ada juta-juta nak pergi ke mana orang tua bila sampai satu masa dalam umur tua teringat agama teringat habislah dosa-dosa yang lepas-lepas dan sebagainya tu ingat nak buat bagi baik tapi anak dia tak boleh buat apa juga. tak boleh buat apa juga kawan-kawan anak-anak pun yang jenis macam-macam macam-macam dia juga umur baru 18 19 bawa BMW 3-series berum-rum sana sini umur baru 18 apa yang dia tahu tentang susah hidup boleh tak boleh baca Quran macam nak kena tanya boleh tak boleh baca Quran tu anak yang umur 18 tahun tambah dengan keadaan Allah ni tuan-tuan tuan, -tuan. Tentu, hantar anak-anak pergi makhak tahfi orang duduk kata macam-macam ini golongan tak mau dunia lah apa macam-macam dia kata. kata dekat orang hantar anak pi hati Quran ni hak orang anak tak reti baca Quran ni patut orang kena kata anak tak reti baca Quran orang tak kata anak pihantah pihapai Quran hak ni kena kata Adakah ke mana sahabat patut kita jadikan isu dalam masyarakat kita ni isu orang Islam tak reti baca Quran itu isu bukan isu orang Islam pihapai Quran itu tidak boleh jadi isu itu patut digalakkan tapi lah ni dia terbalik. Dia terbalik. Hafal Quran tu jadi isu. Hang tak hati baca Quran tak apa, ini biasa dia kata. Orang lah tak hati baca Quran biasa. Apa ni? Fresh. Angkan kena buka apa fresh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia bukan boleh panjang-panjang cakap pasal itu. Takut kita tak habis. Eh? Dia kata dengan, hal, dengan dalil dia kata sepotong hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tadi sekiranya Allah taala turunkan bala tu ke atas orang yang tiada berdosa seperti nabi-nabi dan pesuruh-pesuruh Allah dan diturunkan bala ke atas orang yang taat maka iaitu menambahkan darjat kerana sabaknya. dia kata ha, kalau orang yang baik-baik nabi-nabi pun kena ujian hmm, kita dah baca banyak dah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duk sujud semayang orang main longgok perut Perut unta tak busuk atas belakang. Nabi tengah duduk sujud semayah. Ada kawan nak main pijak tengkok Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala tak mau izin Nabi Muhammad kena pijak tengkok. Allah hantar main malaikat. Malaikat buat bagi nampak macam harin api di antara dia dengan Nabi SAW. Hmm? Dia nak pergi jijak tengkok Nabi tu. Dia dah bersumpah depan kawan-kawan dia. Kalau betul Muhammad ni sembah Tuhan dia. Sujud letak dia di atas sana. Aku nak pergi pijak tengkok dia. dia kata. Aku akan patah-patahkan tengkok dia. Bila dia pergi. Dia tengok Nabi sujud dia nak pergi. Tiba-tiba dia kata aku nampak. Aku nampak parit yang penuh dengan api Dan aku nampak satu lembaga duduk tepi parit api tu Dan lembaga itu seolah-olah macam nak terkam aku Dia pulang bila orang pihak habak dekat Nabi SAW, Ya Rasulullah, tadi masa kamu sujud, ada orang main nak pijak atas tengkuk kamu. Nabi kata dia tak akan boleh pijak aku. Pasal apa? Pasal malaikat dihantar oleh Allah untuk jaga aku. Kalau dia pijak juga tengkuk aku, Nabi kata malaikat akan koyak-koyak dia. Seperti mana orang koyak kertas. Tapi kecenderungan untuk nak buat Nabi itu ada bahkan lumbuk perut unta busuk atas belakang Nabi itu sabit daripada keterangan hadis dan sebagainya Nabi-Nabi kalau kena ujian dia bukan nak mengkifaratkan dosa sebab Nabi tak berdosa Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain kalau kena ujian ujian itu nak mengangkat lagi martabat dan derjat lebar tapi kalau macam kita kena ujian, kita sabat Allah akan kifaratkan dosa kita yang dulu dihapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu Begitu. Baik, dia kata, dan di sini seorang yang taat akan Allah apabila mendengar banyak pahala diberi Tuhan kepada bala yang diturunkan. Maka jangan pula ada orang yang taat minta bala diturunkan Tuhan kepada dia. Kerana tidak tahu bala yang diturunkan Tuhan itu entahkan tiada terkuasa terkuasakan untuk menanggungnya, maka menjadilah orang murka, menjadikan murka Tuhan kepada dia tak bolehlah bila kita baca hadis ni dengar kata orang yang beruntung ialah orang yang kena uji dengan Tuhan kita apa lah duduk minta kat Tuhan Ya Allah ujilah aku Ya Allah ujilah tak boleh dia kata salah salah kita tak boleh bakit bercakap kukuih dada bedung-bedung-bedung depan orang kata saya tak heran siapa nak buat apa kat saya buat. saya tak nak heran kat siapa saya takut Allah saja. eh ugama tak soroh macam tu ugama tak soroh macam tu itu bukan cara dia Nabi tak pernah cakap macam tu Nabi tak pernah pergi duduk jengkai orang, cari orang, suruh jadi musuh dia. Nabi tak pernah buat kerja macam tu. Nabi buat kerja kebenaran, kalau ada rintangan, itu sunatullah. Itu takdir Allah nak kenal ke dia. Tapi Nabi tidak pernah takabur, pipukul dada, suruh orang main ambil apa-apa tindakan dekat dia. Nabi tidak pernah buat kerja macam tu. Bahkan meminta supaya kita diuji, salah di sisi orang. Maka dia kata di sini pasal apa? Pasal takut. kok saat ini ujian mai sungguh kita tak boleh nak tahan. Dengan kerana tu kita rosak dari segi agama kita. Baik dia kata maka menjadilah orang itu mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wa iza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbi hatta hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah dan apabila dikehendaki Allah taala dengan seorang hambanya itu kejahatan niscaya ditahannya daripadanya dengan dosanya sehingga sempurnakannya dengan dia pada hari kiamat oh kalau orang ni dia tu buat dosa Tuhan tak uji dia langsung dia buat dosa tapi lagi dok okey lagi dok okey lagi dok okey yang ni bermakna Tuhan nak bagi keburukan pada dia Tuhan nak himpun semua sekali dosa yang dia buat akhirat itu sedap Tuhan balas ke dia dia kena-kena tu habis tak angkat kepala ha, ini tanda keburukan Allah nak timpakan kepada dia maka masalah dia kata menyusah menyeksa Tuhan akan hambanya di negeri akhirat Wallahu Wallahu'ala kita sambung yang itu kemudian dia kata Tuhan seksa hamba dia di negeri akhirat ha? seorang yang salah pada Allah itu tidak syak lagi akan diseksa oleh Allah di akhirat akan dibalas segala kesalahan yang dibuat semasa di atas dunia. Kita baca pada bulan depan insya-Allah. Selain saya terbaca adalah akhbar mingguan mengatakan ahli kitab adalah orang Kristian dan orang Yahudi. Adakah pandangan ini benar? Tuan-tuan, <coughs> yang, <dimaksudkan, coughs> yang dimaksudkan dengan ahli kitab ialah Golongan yang mereka ini beriman dengan kitab Injil asal yang Allah buat turun dekat Nabi Allah Nisa AS dan orang yang beriman dengan kitab Taurat asal yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa AS baik, adakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian yang ada hari ini dari ahli kitab? Rasanya tidak Pasal apa? Pasal kitab Injil, kita apa hada-ada hari ini Semuanya yang sudah diselewengkan Semua hada-ada ini sudah diselewengkan Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Kristian Yang alim tentang Injil hada-ada hari ini Dia bukan alim dengan Injil yang Allah buat turun kepada Nabi Isa Maka dia tidak layak dipanggil Ahli Hiyam maka oleh itu sembelihannya tidak boleh dimakan. Ha ni masalah ahli kitab ni pun perbahasan dia panjang sebenarnya. Jadi kita buat kesimpulan macam tu, tak usah bagi keliru kepala otak kita, hak mana dua ada hari ni depa bukan mengikut kitab Injil asal yang Allah waktu turun dekat Nabi Nabi Isa. Kalau depa ikut Injil asal, depa terima Nabi Muhammad sebagai sebagai nabi akhir zaman, depa dah tinggal dah Kristian depa dah jadi Islam. Itu kalau Injil asal. Sebab dalam Injil asal terang-terang sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad. Terang-terang sebut Injil hadu ada hari ini. Dia papadak cerita kedatangan Nabi Muhammad pada. Maka sampai hari ini dia tak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Jadi macam mana nak kata dia ahli kita? Kalau sekiranya dia tidak ikut kitab Injil apa oh, asai Allah waktu turun dekat nabi tu. Cerita dia lembut aja. Kalau dia betul-betul ikut Injil hak original tu, Nabi Muhammad ni nabi dia la ni. Dia dah bukan Kristian lah dia laul Islam. Senang aja macam tu aja cerita dia. Selagi mana dia dok nafi Nabi Muhammad itu nabi akhir akhir zaman, maka selagi itulah dia tidak ikut Injil asal. Dia bukan ahli kita. Nah, eh? Allah yang baik itu daripada Allah yang tak baik silapnya kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Bismillahirrahmanirrahim kulna nasalah illa allazi amana wahd wa washal Allahumma صلِّ على محمدٍ في الأولين والآخرين، وسلِّم رضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله رضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده يوافي عنه ويكافد فزيلك يا ربنا لك الحمد كما يسبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا كتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صرافة المستقيم اللهم أرنا حقا ورزقنا اكتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلم على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم